Tornem de la pausa publicitària i un dilluns més doncs, tenim la secció de sèries que ens porta en Narcís Mir en aquest espai de l'hora del peix fregit d'aquest dilluns. Bon dia i bon dilluns, Narcís. Hola, bon dilluns. Doncs avui, després de la setmana passada que vam doncs, comentar aquesta estrena de la darrera temporada de Joc de Trons, avui una nova recomanació, eh? una sèrie d'aquestes que, que, que tu ens portes de tant en tant. <laughs> Aviam, a, a, avui parlem d'una sèrie un xic estranya. Ja, ja, ja, ja ens posa sobrevis, eh? No, no sé si recomanar-lo o no, però com a mínim és una, és una curiositat que, que ha fet que amb el pas del temps el Bocurella hagi, hagi fet que tingui múltiples adeptes, mm -hmm. però jo crec que a la balança hi ha tants adeptes com gent que, que no li agrada o que, que l'acabat odiant aquesta sèrie. No? Una mica el, el que podríem establir... Un cert paral·lelisme és que Netflix necessitava, necessitava una sèrie com Walking Dead, que tingués eh, molts adeptes però que també tingués quantitat de gent que, que l'odia uh -huh. profundament, no? I, i l'has pogut trobar amb aquesta sèrie que porta partit el D.O.A., no? que és el, el nom entre cometes de la seva protagonista. sí una sèrie de ciència-ficció que si ara me fessis la pregunta que m'hauries de fer, que és de què va doncs no... te la respondria dient doncs no, no ho sé encara no ho saps, no? encara, encara quasi no, no, no ho sabem és, és, és una sèrie que, que desconcerta uh -huh. perquè bàsicament és una sèrie de ciència-ficció eh? però eh, desconcerta perquè hi ha moments de, de, de gran lucides i, i molt brillant i que, sens dubte, són, són, són sorprenents sí. i t'enganxen i hi ha moments que, que te sents com estafat no? o que te sents com eh, és una anada dolla tan gran que no sé cap on te m'aporta no? per tant, fa que, que, que bueno, com a mínim doncs, la gent que li agrada s'hagi enganxat i que eh, facin el recorregut i el camí per veure cap on te'ls te aporta mm -hmm. el que sí està clar és que després de la primera temporada a l'última escena de l'últim capítol sí que sembla que tots els trenc... aquesta mena trencaclosques, totes les peces acabin, acabin encaixant i te, i te sorprengui. I que faci que t'enganxis a, a la segona temporada que avui en parlem perquè han, han llançat aquesta segona temporada. Mm -hmm. Però per posar en context fins i tot eh, aquesta raresa o aquesta estranyesa d'aquesta sèrie eh, podríem dir que, que és estrany en tots els conceptes. O sigui, Netflix el que va fer és eh, fa un parell d'anys llançar-la sense anunciar-ho ni sense cap mena de promoció. Estava col·locada allà al seu catàleg. Sí. Però pràcticament podríem dir que fins i tot amagada. Uh, per tant, era una sèrie que llançaven sense cap promoció i a veure com funcionava i a veure si la gent acabava passant el que ha succeït, no? Que el bo corella d'algú que doncs va començar a mirar-la, algú que uh, s'hi queda enganxat, algú que li, que li agrada, doncs ho comenten un altre uh -huh. i, i els usuaris van creixent... Um, amb contagotes, però van creixent. I ha fet doncs, que al final eh, tingui molts adeptes i que la gent, la gent en parli, sobretot per aquesta, aquest, aquest efecte tan estrany de, de, de, la, seva, de la seva temàtica. Eh, penseu que comença a, a, amb una escena d'una noia que, que, que apareix en un vídeo que, que es grava pel carrer uh -huh. i que és una noia que, que ha desaparegut durant set anys, ningú sabia on estava i de cop i volta doncs, apareix. Per tant, hem de descobrir tot el seu passat i és una noia que en el moment que va desaparèixer era cega i ara hi veu. I per tant també hi ha múltiples incògnits sobre mm -hmm. això i porta tota una sèrie de tatuatges a l'esquena que tampoc sabem d'on venen. A, a partir d'aquí d'aquestes escenes doncs, van apareixent elements vinculats a la ciència-ficció. Penseu que si us agrada el tema de, dels universos alternatius, els mons paral·lels això acaba, acaba apareixent d'una manera que lliga molt bé amb el seu, amb el seu argument, però que, que fa que, que, que tot plegat tingui un regust estrany i que no sàpigues mai que apunta bé que els girs de guió siguin absolutament radicals en cada, en cada episodi, podríem dir. No? I vinculat a això que dèiem que, que és una sèrie que va néixer sense promoció, una altra cosa estranya que té és la duració dels seus capítols. Sí. Que cada capítol té una duració diferent, sense cap... O sigui, tenen com... Podem entendre que, que els seus creadors eh, tenien llibertat absoluta creativa i que Netflix li va dir feu el que vulgueu i ens vam trobar que, si no m'equivoco, el capítol 6 dura 26 minuts, però el capítol 1 dura una hora i quart però el, el 3 dura quasi dues hores per tant és, és totalment imprevisible Està com un banc de proves no? en tots els sentits en aquest sentit doncs, que comentaves tu de la posem aquí i aviam què passa que sí, sí, sí. Que... si l'haguéssim de definir com amb una etiqueta podríem dir que és la sèrie més boja que té, que té, que té Netflix no? i que això fa doncs, que, que, que a vegades sigui interessant i que, i que la gent en parli i per això avui doncs, hem decidit eh, portar-la aquí no? I després, doncs, que hi ha un, un concepte que és el, el Mim Bender, que és aquest subgènere dins la ciència-ficció, mm -hmm. que, que és el que deiem no?, que, que el que busca és girs argumentals eh, pràcticament eh, a tots els capítols. I que fa, doncs, que en algun moment aquest gir argumental pensis, ostres, és realment brillant i mm -hmm. no me l'esperava i funciona molt bé amb tot el que hem vist fins ara. I l'altre que quan hi ha aquest element tan creatiu doncs estem en aquella línia tan fina que d'un costat podem caure en, en el fet que és absolutament genial i de l'altre costat és, és tan girat de voltes que, que fins i tot a vegades penses que és, que és ridícul no? uh -huh. i per tant sempre la sèrie passa per aquesta línia entre el ridícul les coses que dius va-me, va, m'han va, enredat això no m'ho crec ni, ni, ni funciona i al cap d'uns segons penses doncs aquest gir argumental el trobo absolutament, absolutament genial per tant vosaltres mateixos si la voleu veure endavant i jo crec que ara que ens venen uns dies de, de festa no? de Setmana Santa sí. doncs, jo crec que és una sèrie ideal perquè és això són 8 capítols de la primera temporada de, de, de duració indeterminada bueno, un capítol d'una hora, a l'altra mitja hora sí. però, però que bueno, és fàcil de, de veure-la tota seguida si us enganxeu a la primera temporada doncs podreu començar ja els primers capítols de la segona Bé. ara, la dubte és si a la segona entrem amb la temàtica que ja el primer capítol ens mostra, no vull donar espòils i sí, això, sí, sí. ja no puc arribar a imaginar el que ens pot deparar una tercera o una quarta temporada per tant, una mica el meu cap està a punt d'explotar. <ríe> Al final, per veu per mal, doncs no, deixa diferent, no deixa indiferent a ningú aquesta sèrie, i també és, és una de les claus, no? Uh, si t'agrada, doncs perquè t'agrada o perquè et, et sorprenen certs moments, o d'altra banda, doncs et sembla un pèl ridícul en d'altres uh, moments doncs, de, de, de l'episodi, doncs també hi és això, no? Una mica, jugar amb aquesta... Amb aquesta crear aquests, aquests dubtes també a l'espectador, no dir, carai, això no? que, que ben muntat que està, sí, que sí, ben lligant és, un, no? és una sèrie que el que busca tota l'estona és això, és, és tenir-te atent al que, al que succeeix i sobretot doncs, el que és interessant d'aquest tipus de plataformes és que el que sí que dona a entendre és que en els seus responsables li han donat tota la llibertat no? mm. Vull dir que si és una sèrie que no és apta per tothom, doncs això és, és evident, que no és apta per tothom mm -hmm. Però, però que sí que hi ha una creativitat que han donat llibertat en els seus, en els seus creadors i això és lluable, no? Que, que, que no estiguin acotats per segons quines, quines coses i que tinguin llibertat absoluta a nivell creatiu i que després els usuaris que decideixin el que, el que considerin. Mm -hmm. Hem parlat d'aquesta doncs, gent que ha dut a terme donc, aquesta, aquesta sèrie, no sé si és gent coneguda, són persones conegudes en el camp de la direcció de la producció de, de sèries o, o de cinema i també doncs, els actors, no sé si ha alguna cara coneguda. Sí, això és una cosa que també volia comentar, la, la protagonista absoluta és Brit Marling, que... És, és, és actriu i també forma part de, de, de l'equip creatiu de, mm -hmm. de la sèrie. No? És la protagonista, però també col·labora amb el director que, que l'ha portat a terme i ja eh, des del 2011 havien fet, havien fet pel·lícules, pel·lícules junts. Hi ha, hi, ha, hi ha un parell de pel·lícules que són eh, poc conegudes o que han passat per circumstàncies, no han passat pel circuit comercial habitual, mm -hmm. però que són interessants, eh, com és Sou Nose My Boys que, que és, una, és una pel·lícula eh, super recomanable per entendre el mecanisme i com funcionen eh, les sectes, sí. i, que, i que dins aquesta temàtica és de les millors pel·lícules eh, que hi ha, on el seu gurú es pensa que és una persona que, que ve de, del futur i hi ha tota una sèrie de, de gent que, que el segueix i i bé, porta molts elements sobre com funcionen els mecanismes que, que provoquen que la gent s'enganxi eh, a una secta. I hi ha una altra eh, pel·lícula com Die Est, que, que parla no del mateix, però però més o menys del mateix, i que eh, la Brit Marling i, i el director d'aquesta sèrie de DOA uh -huh. eh, havien portat a terme junts. Per tant, aquestes temàtiques al voltant de de les sectes, de, dels elements paranormals de la ciència-ficció, de, de tot plegat i eren presents en les dues pel·lícules que havien fet i ara el que han fet és un pas més enllà no? i barrejar-ho amb elements eh, doncs això, dels mons paral·lels, dels universos alternatius a la sèrie televisiva i per tant tenen un llegat que és interessant de, de conèixer i que ara han portat a, a la petita pantalla no és exactament el mateix mm -hmm. però que, que, que és interessant conèixer el seu, el seu currículum i a part d'aquella és la protagonista absoluta hi ha un altre actor com Jason Isaacs, que mm -hmm. és molt conegut i també hi ha un petit paper d'una un, de les protagonistes que és Paz Vega ah, sí? molt coneguda mm -hmm. aquí i que, que surt a partir del cinquè capítol de la primera temporada i a la segona torna a reprendre el seu el seu personatge. I és molt, un personatge també molt, molt interessant. Molt bé. Doncs, eh, amb aquesta, no sé si dir, recomanació o amb aquesta sèrie que ens has portat avui i que doncs, la gent que ens estigui escoltant doncs, eh, ella mateixa doncs, pot triar aquests dies que tu deies, eh, ara que doncs, podeu tenir una mica més de temps lliure, doncs podeu dedicar-hi una estona a, a mirar-la i aviam què, què us sembla de e d'E.O.A de eh, aquesta sèrie doncs, de Netflix que eh, com tu has dit, no? com tu l'has catalogat com la sèrie més boja d'aquesta plataforma, doncs convidem un cop més eh, a la gent que ens estigui escoltant que comenteu a les nostres xarxes socials i ens hi deixeu això doncs, deixin comentaris perquè segurament hi que la troben absolutament genial i hi haurà gent que la considera infugable doncs uh, aviam què us sembla, nosaltres us esperarem Narcís uh, ens trobem la setmana que ve amb més uh, sèries dilluns vinent, molt bé